Чудомир, вечеринка, пуста наша пена, пустите и превземки. Откак се е заговорило, че ще има, вечеринка и нейният йовча ще казва стихотворение, хукнала е като Лудайс. село и като почнеш от Джанко Вирчак, та до гробището, човек не е, оставила да не му се похвали, Нашичко очко той, нашия че като му дали стихотворението да го. Очи затворил се в новата стая и до тъмночел, че как още на втория ден го научил цялото и го казал пред всички след вечеря, че как баба му посегнала, да го целуне, да съборила гърнето с боба и попарила котката. То хвалби, то преструвки, да им се не наслушаш. Да ми е стихотворение като свят, поне, ами за магаре се разправяло в него. Види се за подигравка само го. Дали да скалите, защото тейко му едно време все с се разправяше. Пие, пие, пие и с кръчмите и като излезе, качи се на магарето, върже му. Въжето за кръста си, та като падне от него, той да си лежи, дърде. Изтръзне е, а магарето да пасе наоколо и да го чака. Е, майка е, че доие да си се радва, ама дано и ние сме ги имали пък. Наш, Динко, кога беше колкото нейния е йовчо. Два пъти е чел апостола в черква и, и содържеше на певците, ама чула ли си менявга да разправям щяло и не нещяло, и село, очи го, булка денковице, очи го това дете, че дарбата му е голяма и глас, има като звънче. Един поп ще стане от него, че и дрипита му ще попуват, ми думаше поп Блигур тогава, ама като не бяхме възможни. Да имаше как да, го пратя в Бачковския манастир, нямаше сега да ходи и да се блъска. Блъските из гората, мана, орисница пуста. Той приказваше в навечерието на вечеринката, която учителите готвеха да. Дадат срещу водици, мокра Иванца на кумата си вела глухата и крещеше. Та. Се чуваше из цялата махала. Вечерта срещу вечеринката даде Господ хубаво време. Ни студ, ни вятър, ни. Нищо. Хаджи Дунчовата топола, штръкнала нагоре като минаре, хичне. Пошъвнуваше, ама нали сме пусто вдол, уж ясно е небето, а в село, се глъхнало и тъмно като в картичина дубка. Само училището светеше отвредки, хора прииждаха, прииждаха. Наша пена, то се знае, най-напред е дошла и, най-напред седнала. Токо до самата сцена горечи. речи. Билетът ти бил по-назад, ама пред нея се случил дълъг пейо. Аз, рекла, съм дошла тук вечеринка, да гледам, а не надълъг пей урушевия врат, хукнала се до къщи, донесла, си стол и се натъкнила на първо място до попадията. На него ред бяха още и, по-път, стария дъскал Минчо с дъщерите си и писарката. Седнала там пена, ама все нещо, че не сдържа и все се мушка в стаята на дъскалите да види, какво прави йовчо. Първия път му обърсала носа и косите му пригладила с. Плунка, а втория му закопчела горното копче на панталонките, потопала го. По гърба и пак се върнала да седне. Чукаха по сцената, тропаха, притичваха се през публиката дечурлигата за. Забравени вещи, най-после удари трети звънец, завесата за скрибуца и се. Дигна, ама единият и край отида нависоко, а другият увисна надолу. Най-напред децата избяха една песничка, след това младият учител из свири. Нещо на Кияман, и след това изведнъж се потопорчи на сцената като лалогерги. Йовчо Пенин. Штом го видя майка му, и те си остана с отворени уста. Изправи се Йовчо, разкопча се копчето на панталона, пак го закопча и като. Се загледа в чича си на сенегалеца, подсмръкна под смрък и без да се. Поклони, извика, колкото му глас държи. Магаре, чичо му нено, като я дума, сякаш с чук го тупнаха по темето. Свисена, кълбо, надзърна кредешком дали още го гледа хлапето, извърна се да види. Дано има някой друг зад него, за когото да се отнася думата, и за немя. Стола си. Публиката се закиска, заизвива се назад и смоти за момент малкия. Декламатор, който се окопити пак, премести погледа си върху дяда Попа и извика пак: Магаре!. Стихотворение от В. Иван Стоянов. После опана шията си като книжно енерче. Прилепи ръце до краката си, започна бързо и с всички сили, кой каквото ще да казва, алаумна съм глава, май ушите ми са дълги, но беда не е това, изпря. Публиката отново се развесели. Някои изръкопляскаха, а Иванчо, май мунката се обади, длъжки са, длъжки са ушите ти, ама нищо. Тя майка ти, няма вече да ги, дърпа, мълчи бре. Твоите малки ли са? Е ги виж, като тиквени ластуни са, овиснали и са скаболя пена и пак се вторачи в сина си. С съ са Сопна се да скал Минчо. След това погледна към малкия и рече. Кротко, Беравус, Йочко, Беравус, момчето ми. Карай сега нататък. Но Йовчо, бледен и смутен, напразно се мъчеше да погълне нещо. То откопчаваше, то закопчаваше онова копче и не можеше да си спомни втория. Коплет. Запана се наново и пак спря. Една мъчителна минута се проточи. Пак се напъна да каже нещо, хаката мъката и пак спря. За да се спаси положението, да скалминчо плесна с ръце и извика. Стига вече, Йочко, стига, момчето ми. Беравус, беравус! Хайди си сега! Стига, а бре как ще си иде да скале, извика майка му. Няма да си иде. Знае, си го детето. От две недели ми го декламира и си го знае на вода. Ха, мама. Ха, спомни по-нататък как беше, чедо. Не мъчи детето, булка, намеси се и по път. Човек е и обърква се. Най-пъче. Нека си иде сега, а други път пак ще го каже до конец. Абре, дядо попе, казвам ви, на вода го знае, бре. Ушите ми беше, приглушило. Къде ще си ходи? Ха, Йочко, ема миното ха сега нататък. Малкият стоеше като втрещен. В ушите му бръмчаха руец уси, гърдите му се. Повдигаха често, често и нито чуваше вече учителя, който му подсказваше от колисите, нито виждаше нещо. Е, Боже! Е, е, мамке, хленчеше права боля пена и се удреше с две ръце в главата, Мари пуста моя празна кратона. И аз го знаех, Мари. И аз го, знаех това пусто стихотворение. От него го бях научила, ама идва ли ми, сега на ума. Абре, Йове. Абре, майка. Забрави ли го, бре, сине, и овчу нито й помръдваше. Те си стоеше с прибрани ръце като за на пода. Само очите му почнаха да клепкат често-често и една едра сълза се, търкулна полявата му буза. В едната си ръка стискаше силно от вече копче, а бре бредомай и ове. Казвай, бре, тъпако, беснейше боля пена. Казвай, или се пръждосвай да не ме срамиш, бре. Гиди, обясни Гиди, въжерни проклети. Аз да му правя попъра всеки ден и емлин да му туча, а той да ми. Стои като пукъл на среща. Казва де. Ще казваш ли? А. Гиди, тиквенико. И като посегна с дългите си ръце, хвана го за новата антерия, свали го от сцената в поповите крака и почна да го налага си мруци, където свари. Първият акт от вечеринката беше приключен. Само завесата не се сетиха да. Спуснат. Тей си остана тя, дигната с единия край нагоре, а другият увиснал, надолу и мръсен като най-миндил данка в устата.